A'udz bil-Lahmin al-Shaytan ar-Rajim, bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah. Wassallatul Salamualaikum Rasulullah, Sajidina wa Moulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala Alehi wa Sahbihi wa man tabi'ahu wa muwala. Aşhadu ala illaha illallah waḥdahu la sharīka lah, wa aşhadu an nasiyidana Muḥammadan ʿabduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allāhumma sallā 'ala nasiyidina Muḥammadin al-nabi al-ummī wa 'ala alaihi wa sābihi wa barik wa sallim. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَهُوَ أَصْلَقُ الْقَائِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً Ibadallah Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wa ta'atihi Faqad fazal muttaqun Hadirin jamaah Jum'at yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Seorang anak Melihat orang tuanya Duduk di atas kursi roda Dengan tangan bergetar Karena Terkena penyakit Parkinson air liurnya meleleh karena tidak lagi bisa menelan dulu lehernya kokoh kuat berbicara tapi sekarang suaranya keluar merintih karena usia yang sudah lanjut di saat itulah si anak sadar ternyata ayahku yang dulu jeneral bintang empat hari ini tidak lagi berdaya dia terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar air liur meleleh dulu kalau dia berjalan tegap langkahnya kokoh kalau dia bersuara keras anak-anak buahnya takut menggeletar mereka menghadapnya tapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang terduduk di atas kursi roda dengan tangan menggeletar dengan air liur meleleh dia hanyalah seonggok daging yang akan membusuk kalau ruh sudah keluar dari jasadnya dia hanyalah akan menjadi santapan cacing tanah foto-foto kenangan di masa muda tersenyum dia memperhatikannya tapi matanya pun tidak lagi terang melihat masa lalu itu semua tinggal kenangan dulu pasangan hidupnya istrinya sekarang hanya tinggal memori masa lama lalu apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala maka tak lain tak bukan adalah allazi khalaqal mauta dia yang menciptakan mati wal hayata dia yang menciptakan hidup untuk apa dibuatnya ada hidup ada mati Lia berdua kum ahsanu amala untuk melihat siapa yang paling baik amalnya. Hari ini kita tidak duduk di atas kursi roda. Hari ini kita sedang sehat walafiat. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar masjid sana yang dalam keadaan sehat walafiat lebih sehat dari kita. Kenapa tidak bisa bersama dengan kita hari ini? karena mereka sedang musafir Allah membolehkan mereka untuk jamak takhir untuk solat zuhur karena mereka di luar sana sedang sibuk urusan yang tak mungkin ditinggalkan mereka pun dalam keadaan darurat tapi ternyata ada yang tidak musafir tidak sibuk sihat afiat kenapa mereka tidak ada bersama kita ada satu nikmat besar yang dicabut Allah nikmat istiqamah Iman dan Islam Oleh sebab itu hari ini nikmat besar itu ada dalam diri kita Kita sehat walafiat Kita tidak musafir, tidak sakit Kita pula dalam keadaan akil dan baligh, Sehat fisik, sehat mental Tapi yang paling besar di antara nikmat itu adalah Takut meninggalkan solat Jum'an Man tarakal Jumu'ata salah samaratin tahawunan siapa yang meninggalkan solat jumat tiga kali berturut-turut tidak ada uzur syar'i karena menyepelekan perintah Allah taba'allahu ala qalbih Allah mengunci pintu hatinya maka hidayah tidak lagi masuk ke dalam telinganya inilah azab di atas azab karena azab yang pertama kali itu di dalam hati khatamallahu ala kulubihim hati terkunci setelah hati terkunci wa'ala sam'ihim Telinga tersumbat Setelah telinga tersumbat Wa ala Mata tertutup Kalau sudah telinga tersumbat Nasihat tak bermakna Kalau sudah mata tertutup Segala yang dilihat tak lagi menjadi Iktibar pelajaran Itu semua berawal dari hati yang terkunci Salah satu yang menyebabkan Hati terkunci Meninggalkan salat jumat Tanpa uzur syari Nikmat besar diberikan Allah Hari ini kita misah duduk bersama di dalam rumah Allah. Idanu di alis salatimiyomiljumah. Yani Kalau engkau dipanggil melaksanakan solat Jumaat, fasaulilazikri lah, segeralah menyambut panggilan Allah. Wadzirulbaik tinggalkan jual beli. Saudara kita yang terbaring di rumah sakit hari ini sayup-sayup suara azan dari masjid rumah sakit masuk ke telinganya dia menonton di televisi acara live solat jumat tapi saat itu dia hanya mampu terbujur kaku ruhnya masih ada dalam jasad anaknya tidak bisa berada di sampingnya karena security tidak mengizinkan keluarga berada di dalam ruang ICU dia duduk di dalam suara terdengar Azan bersahutan Hayya ala salah Mari salat Hayya ala falah Mari menuju kemenangan Dia hanya bisa meneteskan air mata Kenapa? Kalau dulu dia waktu sehat sempat beribadah Penyesalannya tidak terlalu banyak Tapi kalau di saat sehat walafiat Tak sempat untuk menempelkan kening ke lantai Tak sempat melangkahkan kaki ke rumah Allah tak sempat mendengarkan khutbah Maka tak ada duka di atas duka Air mata yang meleleh Tak dapat mengembalikan masa lalu Lantarji'al ayyamul lati madad Yang lalu tak dapat diulang kembali Air mata darah menangis Yang sakit tak akan sembuh Yang mati tak akan hidup Penyesalan selalu datang di akhir perbuatan Belum pernah orang menyesal sebelum perbuatan berlalu Selalu penyesalan di akhir Di saat itu penyesalan tak lagi bermakna Apa kata mereka ketika melihat azab Allah Rabbana Hai Tuhan kami Ya Rabb kami Absarna Mata kami sudah melihat azab Wasami'na Telinga kami sudah mendengar suara tangisan Teriakan Pekikan di dalam neraka Farji'na kembalikan kami lagi ke dunia na'mal solihah kami ingin beramal saleh inna muqinun kami yakin seyak yakinnya tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna karena dunia tak mungkin utuh semula karena sudah menjadi sunnatullah yang lampau tak akan kembali idza sama'un fatarat langit terbelah wa idzal tasarat planet-planet bertabrakan Wahidal biharufujirat, lautan diledakkan, diletupkan. Wahidal kuburubansirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat senap semua kadamat semua akhats, disitulah orang baru sadar apa yang dulu pernah aku lakukan. Wah kadimna ilama amilu min amalin, semua amal mereka kami tunjukkan, kami datangkan. Ini amalmu, ini infamu, ini wakafmu, ini sadaqahmu, ini salawatmu, ini bacaan Qur'anmu, ini zikirmu. Tersenyum mata melihat amal. Fama ya yang amal mithqala zarratin khairan. Tapi jangan lupa. Apakah yang dosa-dosa itu dilupakan begitu saja? Yang buruk pun akan nampak juga. Fama yang amal mithqala zarratin syarran. Sebesar ujung rambut. Sebesar telapak kaki semut yang hitam Di atas batu yang hitam Di tengah malam yang kelam Di dalam samudra yang gelap Akan ditampakkan juga pada hari itu Yaumatubula sarair Segala rahasia ditunjukkan Dan mata akan melihat Dengan penglihatan yang nyata Mulut tidak lagi bisa menjawab Al yauma naqti'u 'ala hari itu mulut kami kunci karena mulut itu yang dulu pandai mencari-cari alasan bersilat lidah maka hari itu lidah dikunci watukan limuna aidiihim tangan mereka kami buat bicara watashhadu arjuluhum kaki bersaksi apa yang akan dibicarakan tangan apa yang akan dipersaksikan kaki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 khutbah jub'an ini kembali mengingat kita mengajak merenung bersama kita ini mau ke mana di sini untuk apa yang kita kita bawa menghadap Allah itu apa apakah nama jabatan kebesaran harta benda ikut menghadap Allah tidak dia akan tinggal menjadi puing-puing kenangan yang akan dibawa adalah amal salih Makanya kita selalu berdoa selesai wudu Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni ja minal mutatahhirin ditutup dengan waj'alni ja min ibadikas solihin karena orang yang salehlah yang selamat dari kelugian yang lain rugi innal insan semua manusia lafi khusrin rugi yang kaya rugi yang punya kuasa rugi, yang ganteng rugi, yang punya anak rugi, yang punya istri rugi. Tapi ada yang beruntung illallazina amanu kecuali yang beriman waamilus solihati dan beramal saleh. Itulah orang yang beruntung karena dia akan hidup dalam kehidupan yang kekal abadi membawa iman dan amal salehnya. Kalau sampai hari ini masih bersemayam di dalam diri kita, mari kita jaga dan kita berharap kepada Allah khusnul zan. Allah menutup usia kita ini dengan khusnul khatimah. Ketika itulah malaikat datang memanggil menyambut. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah. Wa'i jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada Tuhan Rabbimu. Radiyatan mardiyah. Engkau rida kepada Allah. Allah pun ridha menerima engkau sebagai hambanya. Fadkhuli fi ibadih. Masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam syurgaku. Saat itu roh keluar dari badan. Seperti tetesan air di hujung daun yang lembut menetes. Barakallahu liwalakum filquranil'azim. Wa nafa'ani wa'iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa al-ghafuru al-rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin ashadu an la ilaha illallahu wa ahlahu la sharika lah Wa ashhadu an nasiidana Muhammadan abduluh wa rasuluh la nabiyya badeh. Allahumma cill ala siidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama cillat ala Ibrahim wa ala al Ibrahim idna khamidu majide. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال تعالى في آية أخرى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذ للكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إقواننا المجيدين المظلومين في سوريا وفي مصر وفي رهينيا وفي كل مكان ومن مشارق الأرض إلى مغاربها لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولهم إلا فراجته ولدينا إلا قضيته ولما رضا إلا شفيته ولما ميتا إلا رحمته ولا ولحاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يأنظكم لعنة تذكرون، فذكر الله العظيم يذكركم، وسألهم من فضله يعطيكم، بل الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.